الحمد بسم الله الرحمن الرحيم باب الحلم باب ده پبیان صبره فلت و توي والانات سوچ سمجھ سرکار کو ورفق نرمي ايات نوي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى خذ العفو واامر بالعرف واعرض عن الجاهلين نو وقال تعالى ولا تستوي الحسنه والسيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم مخلص للجار وما يلقاها الا الذين صبروا وما وقال تعالى ولمن صبر وغفر ان ذالك لمن عظم الامور وعن ابن عباس رضی اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعشج وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی مات دے ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم لعشج وعن ابن عائز بعضی وی منقذ ابن عائز بد ق ان نهفی کا خصاصلت ته تاکېیو دوه کارونه دي یو حب همم الله او تعالله الله تعله داغ سر نه کې الله علممو وال انااتوم یو او په تاکې تصبوت تلوار نه کوئ دا دوه کارونه کې نو دا په تاې الله تا تر خوختي سان الله توبهې ور کاري دا دل خشي دی, دی که وانا عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان اللہ رفیقن یحب الرفق اللہ تعالی نرمی کون کے لئے او نرمی خواقی و یوتی علا رفقی او پنر میں ورکی ما لا یوتی علا العنفی آغا چپسختہ نورکی آغا سورکی و ما لا یوتی علا ما سیواؤ ہوں آغا چھئے نورکی پا آغا سبا نیچ سیوان دی رہی خجیو اوشی جی اوشی صال حاجی خاصا و علیه السلام که که محیر دین ڈاکٹر سیر دغا دی کمسر دی خواه کتا جی ته دی کی که نا آناغی راتوی چی آباید دی سر امخ کردی تعلق و نور ویسو کشتے دی نا که نا بس که دیشن ما ته اویز دن روز که که تا وصال جا بو تاسو نو اوی بیوزت زین کی اج جنازه جنازه د سلوور بجيزه ما خلک درې بجيزه ته ورېدل ټیم لا شته دي اذه الله اذه جي د الله خو شاره السلام علیکم الله تعالی الله وانا حی الله انا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرزق لا يكون في شيء الا بذنه ورينظر ان الرزق نرمي نراضي په او شس کې لا زانو مگر اخستقي ولا يرزو من شيء الا شانه او نن دې وکړي کیږي او سيدنا بدرانګه بدرنګ کوي نليش بدرکل محمد حسين صلو الله عليه ولسلم دا دې کړه محمد حسين صلو الله عليه ولسلم چانو ادا دا حديث تاسو چې دینو کو ريال صالحين کې ولې بالا راديون في المسجدي بول سو روک رو یو بانڈا چیپ و جمعات کی فقاما ناسو علی خلق ورط پاسیدو لیا قعو پیچ سزاور کی سفتی و سرو کی ملابت ای کی فکال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوغو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پریدئی واریقو علا بولی صلی اللہ علیہ وسلم مما واروی ددپدی بولو بانی اوبو کا دوبونا او غرموبا مما مم، یادا سیوئلو فائرنا ما بہت سمو یسیرینا ولمت باسو تاسو نرمی کون کی لیگر شوی تاسو چتر سرکتی کون کی لیگر شوی دا گواری پا زنیای بھی ماملا تو کیلی شکل پا جن نايال زدا برشه دا ولو کو پر رحم او بين مخالطه جيتا واه ها سبحان انصر الله عز وجل وسلم السجل دا ادل ممتلئ طما وان كذلك ضروب نافره ها هذا يسر و رزق يسر و مشي و رزقنا سيرون يسر نرمي کوي سختي مكويزي ور کوي نفرت م پیدا کوي ها من يحرم الرق يحرم الخير كله سوچ د نرمه نه محروم شه ټول محروم شه هغه ادي هر رضی الله عنه ان الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اوس من قال لا تعذر فردد مرارا قال لا تعذر درسره استمجداد يس شه درسره تم صفه بیايا ان الذي انا شدد شدد بني اوس الله عنه ان رسول الله صلى عن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتم <تصفح> الاحسان على كل شيء لا يحصى لذكر عرف الشرف اذا قتلتم فاسالوا الكت الا الفات للمره والفاله للحاله المفيل للموزي والنيفال للعاله احسن القتله فخكيف قتل كوي وایي دا ب فاف زننو ض به چېعلالور کوي نو فخ تېږ سر را رول یو عد ده ه و کوم شفرهته وو یو تنې پهتاب کې خپله چې ځیننو چاړه کروي یې ذدي حته خپلی الال شووي دا کوم چې ععلې کېږي نوغه نرې ووررکې غه را ورکي چې په پسه چاه اعله نوته ت پڑیه وانا شکر ما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختیار د ور قش رسول الله صلى الله عليه وسلم د بین امرین قد تو الا اخذ اسروا ما چې دوه کارونه وونه نبی اسلام بګی آسان غسه دي مالم یکن اس من خچ جنا نو اصل چې خلکو یی اس مز م قدا و ساتیا ده غنا دي فاین قال اس من ک جنا بونو کان ابعد الناس منه او نبی اسلام د نړۍ دخل کنا د غش نلو د نړۍ خوام دغې چې دهو ورته اگر چې وررس سانو ومن ته ضرور الله ننفسسيفی شي ان قطو تا د خپل ځان د پااره پس کې تقام دی غې الله انتونته کا حرمت الله که الله د زتمندو ببي ذتی به اوکړه شوله په دقیمري لا تړه د الله د پااره د خا زیاتین چې کا چې ده ناغته وعن علم مسعود رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اخذرکن ذخب النگر کم تاستا بی من یحرمو بی من یحرمو على النار فاہ شابانی چپور باری او بی من تحرمو علی النار چپور پی حرامی تحرمو على کل قریب حرام دی پہر یو نزیبان خلق تا سبحان اللہ و لے خلق تولی دې دې محبوبی کيسره به ترما مليکه ګرځېل کدي جنگ نو وایي الله دې موته حایه ان الا سانای والا لایه نرمیکون کی سهل الن حرم کیا خوین نرمی نرمیکي اسالی کوي او خلقو تقوی ذل خلقو په دې نه والا خوف پدې لیا سره چاې سره ذاتی کور رايوا دي ساتي دما پدی باندې تجربه دا دین کی سختی کا ذاتي چې انتقام نه خلکو دو اگر چې پیژا مخه مخبصاره چې راځو په بورو ذحصدي خو چې کله په ناګيږي بل په مخ کې طاته ورني شوګره ابراجي دا غريشه دا الله دې مول تاسوب دي کې تا حرم على كل قريب هجن ليل صالح سپته مو شبال جيږي العاص والارض عن الجاهلين اه بار دې په ان ما اعراض کول غريځل نه الله تعالی خو دې ناس په امر دې اورته فَأَفَرَأْتَ عَلَى فَطَرِهِ هَيْتَ فَرِيَّاً مَخَاوَلُكُمْ مَخَاوَلُهُ اسْتَسْرَحُوا وَلَعَثِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَغَرَّتْ عَلَى الْأُنْسِ بَرَاءَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَأَمْنٌ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِي النَّبِيِّ رَسُولُ اللَّهِ د خود دررد نه به تابانې سخته راغلی دا تپوس کا لا نو ځې لکهه لقد لقي تو من کوې کې ستا د کوم نهزه دو سخته ور د سختهور سر شویم سخته بینله ور دغې داې وخت راغ ل چې شي زمون خوو هي په خپل برمه ډګ ده دا لکن لقي من کامی کې وکانه اشد ما ل منهم او ااشاد داغ نه چې زه پدي سره مخ شویم د نه یو مله دا دطب په طرف کی یو ځای او داغه وختو چې نوبی اسلام تهب ته حجدت کړی وو یا د ن نام کاام دی چې نوبی د سره ته السلام په دیږي د خپل قیل را جمم کړي وو هغ ته مسله کوله بیا ابو بولله چې د په کارو با ویشته دی دا منډې د سخته وه عرف په او چې دا شي دا لا فایب کچنوی اسلام کمتله وکړه دا لري راغړه کله جماع عنوان دکو زار می پیش کو چاتا علی ابنی عبد الیل ابن عبد کولال دی کولال ته پیش کو چرې دین عشاء اقامت کې جما فرمدو کا مددو کا جما مرستو کا توو بچی وکړه ایماجی جما مرستو کا مددو کا دته وړاندې کو فلم ila ma arattu wa azma dawat ka bunnak aw asata chi zama irado ma uhtal pan talabtu wa ana mahmum zalalam ghamjnuma ala wajib fa lam khadami pe khuda de gula allah zai dana dana fa lam astafiq illa wa ana qarni salim hosh kiranam magar qarnu salik yuma ina dum ra pazan na puidam khamb salik tarasid او د په درمیان کې تقریبا چ ګېنټې په ده س و د مکې او د د کارنوسهب په می کې چول ګنټې په ده او دا د هل نجد د احرام ځای دی وطنن تن نن سباته س وئ سوته وایسیین سره دا ته وئ ود دته اوورېدم الله پاپاتتو راشي سر مې پوورته کو په ایده د سحبت یا اریض ده قد ازلت نیزی پت سبحان الله تظن نفو ایدم ایبیس نم خپاو کانا تک دیبونو فنظر تو فیدا کیا جیبری علی السلام شکر ده داو کانا ویچی موکت لو جیبریل پکیلی فنازانی ما تحواز کو فقالا ان اللہ قد سمع قول قومک لکا اللہ استاد قوم قول چې تاتا کوم خبر وکلنا ایوار ایدا وما ردو علیک او چې تا تم جواب در کا آغا دو وقد به اس اللي کامالکنجیبال تاائ د گرونو ملک را لل للی تمهدي معشر تیم چې تو ته حکمو کې تاغس چې ستا خوی ددي پهبارهې فنا داې ملکجیبال د گرونو ملک را تاواو کو فصلله معوي صلسلام مع کوسم مقال یا محمد ان الله ق کوله کو کې لکه ونا معکول جیبال وقد به سري ردبي ی تا طر لږم ل ت دي دي امریکا چې تمما تخپله پصله و فما شته ان شته کو غورې عليهم جو بکم چخني بکم دي لره الأاخشاباين دا د کې را ا و قيبانم پديبان اخشبين دا پيدا پاسه كينو موديوله شو او بعدم دا شي برابروب جللا سبو غونو پمكاتي ويدا تي راځي جو ادي لالي چخريكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلالهم من يعبد الله وحده لا شريك له الله بدديشا گارونا هغه سو پیدا کي دي والله عبادت کوي او دا الله سره شيشر نه کوي تاسې نه يني كون محمد رسول ذات اعراض څنګه زیارونه ایو سره څه کول او د وینا نه نه نه الله بده دی شګه نو پیدا کی میا عبد الله وحده لا شرک به شه چا سوال کول دادی ګره واړو تاسو نه کړو وحده وساري کنه ها لرګری دینه ته جوه تر وو لري ګر سوبه ها یو صحیح کا وو لري ګر سوبه وإلا إله إلا وحده بوحده بنصب دي ما کاپله څنور دا دې زهينه دي فده اوږه نه جوړه دي او ګډه شيوم دي دې طالب پټ شي دي دا چې ته پوزنه دې ته پوزنه ته کاټ دې ته پوزنه لري امره خدبه کاټه اذهب الله الا اله وحده بوحده بنصب دي و وی کتابي راغتې هغه دې دا متاولون دې کومار دې مټریګن سر دې نه چوستیک پله ذا حالي حال نكيرتنا لا معرفة نسبه متعول وذا الذي ذكروا ولو قالوا لا كان مدينه واي اه انا هذا ديال الله انا في شبر الجبلان المحيطان بمكه والاخضر والجبل الغليظ واي اه لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في انقطع يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا امراه ولا خادما نخذ نخذ الا اي يجاهد في الله جیحاد پیس بی اللہ کی از الروانی و کارسید را کتا پروت تیم؟ لامر نا دی اکتی نیونی سو، ایسی، بیلی والی دیوی اسلام او چې چھو، وروی ویشتو، غر اپ اونا کی ماندہ کو اللہی جاہی را پیس بی اللہ ذاتی ناک بیان چکرد جیحات را برا بوا، پایی کبی په سنے پو اونا کی ماندہ کروی، جیزی ویشترے دے پا م وما نيل من شيء نده هذا الشيء دهغه شيء قطو چریم پینتقم من صیدی چې نبی تام د انتقام غوښتي نه نه بس پر غوته به البته الا عین ته عین ته که شيء من محارم الله قد الله د محارم نه شی بيزتي بوګړش ولا ما ټول بوګړش پینتقم لله الله فرصا الله ونقول كنت امشي مع رسول الله صلى رسول الله و مع رسول الله صلی الله علیه و آله نہ امیر کدی چې مذابلې بهشه مجروبہ شد مع رسول الله صلی الله یا باران هغه د پاتیشو كنت رسول الله صلی الله علیه و آله زو نبی رسول الله باندې روان و و سرا و علی برض النجرانی نبی او نجرانی د ناګران جوور دا یمن ک او خار دی غ مرسولو غليزله حشي او دا سنډې نهري بیاې کلې وي لا طرف ندی لکه دا راس تی کلاپو دن نه نور نرب دا کلافو په ه کوو عراي او عرای لاندې که په جب زه بې دا جب زتن شدید زتن صاد دی داسې واچ مارای صدر د تنپې مرا ک او صدره ب چیوو که نه وخت به فَرَزَتْ إِلَى صَفَحَتِي عاتِقُ النَّبِيِّ مَاوَكَ طَلَعَ تَرَبُ اُگِیدَ النَّبِيِّ اِسْلَام تَوْقَتْ أَفْصَرُ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَفْزَتِهِ دَ سادر اغي دغه چې د هغه طرف د نبی اسلام په دغه اُگې چېر په لوري طرف کې نخا جوړه کړ او ثم قال يا محمد مرلي من مال الله الذي د الله چې کوم مال تاسو کوي په کې له حکمونو مارينه غراکه فالتفت إليه فذاهکا رينه او دغه د خاندل ثم امره لو بي ستر على خط لك لا تو متي قابل ستر على خط درك درياذ بعد بقى وقل قلنا قداد بيد استمات يسنيتي ما وقت اليا صادري بدي شكي حقشيو وقتو قابل ايمان الله جل جلاله المال دركديو بهتمال صباحي ماردي تراجه دا دي نو وقتل دركو ايشي بتو نسو ا الله باور بينتي قال لي مسعود رضي الله عنه قال لك اني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي النبي من الانبياء يصلى الله عليه وسلامه عليه زرع زرره وهو فاذ يفادمه وهو يمسح الدمع عظمه وتكا فاذمه وهو يمسح الدمع عن وجهه اللهم اغفر لي قوم انهم لا يعلمون دا ابو دا ابو توصل طبق الشريعه ها صلى الله عليه وسلم قال ليس شديد السرعه chi yam li go napsa who de وای وای وای وای وای وای وای وای بعد وای وای وای وای باب احیدیسی صادیقہ تکلیف کی ہاں تکلیف برداشت گوئی وقی ہے نیتی کہ اللہ وی حب المسینین ویالت اللہ ویرانت وغفره انزالک میں را من عزید عمور باب احیدیس سابقه وفی باب احیدیس سابقه تو فی باب قبل اودسی وای وان اذیر ریت رضی اللہ عنہ دا حدیث تیر شید اپری اوصلش فکر بیشم صبح کیوایاں ان راجلا قال یا إذا لم يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن تنفب يا رسول الله إِنَّ لِي قرابداً أسدهم ويبتعوني ويخسنوا إليهم ويسئون إليهم ويجهدون عليهم فقال الله إِن كنت فقط فرعنما تُصفوهم الملّ ولا يزال معاك من الله تعالى ظهيرون عليهم ما دمت على ذلك ما دمت على ذلك فقط سب حشر پ بعد س و وای ووا بابون ال غضب ازن تو حقت اورومات ه اوس ک دل کلهتي بيزتیو شي اوومو شي ببيزمندو رشارهل انتتصااب ب ین الله تعاله او د انتقام شي او قرآ منله په عمل ک غ واي پطور کري دخت ک سنته ننفس جمنظر دوعاه مستاب ده اوقاات موج دا مستاب دا دی دا او د 10 بلجار مأمکو ا زم ما پلار مأمکو ا زم نکاو کورو چې قراوت د 2 لخت د کلیوی له لارې خاطره مو ته د رېجستری کوه رېجستری او استاد له ترکه دا غوښتو bale ایمه ده چې فاترې روجو کا او محمد ځکه نه درنه جزو ښه شاګرد دی ما فتا تطا د دې په دین کې له لحاظ نکوه په پلان لحاظم نکوما نو اصله چې مطالعه دې رانوی چې دغه علم د مہروب سبب ګړن خداره دې توجه وکړه ځدلای تاخط او کېدلوجو د ورقه په بیا وروستیو کتابو ته تهو تهو کتاب دې کمه او چارو روجونو په ال انتصا نه سنت سید الابرار انتقام ختم لسنت سید الابرار نبی صلی الله علیه وسلم د سنت ته وریناله او د سنت ته بارا په دې اوس یې لې سي وره مولا را لګره اوښتوبه وایي تا چره شاور سوي دې به د باراغنه بیا ته وې چره لمې زمما ځي بابا یو ماته پرځه و زموږ شر ماشر نه اوريږي ورته خو ماشه ماشر مو له له له په جوبن کې چې را پاتې دې میچ تاو ځيبا چې بشپځه دې میچ تاويلا تاسو څنګه شر دې میچ تاويلا دا نشه به خبره باندې انتصابين الله تعالى ها شاید موږ ستله اوس موږ بابا په سرباري دیو بلی خبره ورته غوښتو غوښتل شاید موږ دې وروسته کېږيږيږي څر باندې دیو باندې دیو دا به سوال ستلیږي پاتې شي هغه غوندي دوک کړه ساده وبدي بیا تر بساوا دیو تا ساتوا وخت که شیخه ته به خپل امر وړو فلګاغه په دې ګر راکړو دا شخ کول شي شیخ چې کتاب دی ګللې انتصار غلهوري ایسمه د څه دا راځه له قال الله تعالى وما ينسى الله فرمات الله وهو الذي ان ربه وقال تعالى ان انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم واه يا يا يا جاء رجل الى الذي صلى الله عليه وسلم يسال نجرسلام ترى لي فقال اني لا تاخر عن صلاه الصبح من علف العالمين في بلاني بدرن ما يطيل بنادمه قد فَمَا تون نهبي غض پبي مع تقطتو مع نه دردل د سا چ غ شپ او تقل ک چر ااشدم م معغاضب به یووم سخت ا چ غه ش په دغه چ سه غ تغ کې دوره وص فقالهيا واننا خبره ان نه کوم من کو نام من کوم مونتفیري نه تازه کې سان چ په رسول ست و اور کی او دار کی بوڑا ویا د چاب کاریګاړو توله اډه مسر داسې په ماهام یې جوړه کړی په ماهام د سریات په شروع کړي یا تبارک ال ریشوږي ما شوم بولاری یو ډوړی څلکیږي لگا ا د نظام مختصر وای زهر د دعوی بز سفر ها وانا ایه در په الله رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر نالې وقب سفرتو او ما پټکړ وسته هوتلی چبوترا او زما به قرابم په یو پردی پرتی تماثيل جوړې دي تاسو کور ما کي تر څو خبرونی دیوډای دا دروازه کې ما کي تدای جو کې شي دروازه تاسو تدای جوړې شي اوس خلک یې جوړي تاسو په دې تمرہ دی پردی لګوللې ده پرده یې لګولې او پای تصویرو فلم ما او رسول الله حتا کوو چې به سبو یو اوسلو او تلوونه وجو مغی تصوور شو مغ مبارک وقال یا عائشه اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه الذين يزهرون بخلق الله شد الله د خلق سر الله د پې سر کې د مشابهت کوي الله خلق پیدا کړې دې تصووره جوړې تر تصووره کله لا ونلريږي یا رسول الله یا محمد رسول الله وحیکړه د اټرته په کیندوی دیواله نړېږي په دین کې نړېږي نو کېอัลته سفتیکا وا او رسول ابیا سٹمو فر درو واه ها انا قریشن اهمهم شامل شامل مر گورگی دا خلیل ګور 3 پاون اک تو نو ګور رضی اللہ عنہ دا روایت ان قریشن قریشی دی اهمهم شامل البراء پریشان ک لدیل را معامل دی او خزی مخزومی التي سرقت اجی غلا کړوا علىكره دويچ دیبا کی دغدار دکړ او نویستم د سوق ووچي دی لاس کټنکي فقالو من یکلم فی رسول الله دی وی سوق به وریو کی د دی په بار کی د رسول الله سره صلی الله علیه وسلم فقالو مے استری علی الا اسامه بن زید سوقم جو اټنشی کوله په دې خبر هم در اوسامه ابن زید حب الله صلی الله علیه وسلم صوب دے چپدی باندې جرأت کی سیاد اسامہ اصامون نا چې محبوب در رسول الله دے اسامۃ بن زید داد زید رضی اللہ تعالی عنہ زید اسامون او تامونا نبی اسلام تا خو پکل مو اسامہ او نبی اسلام ته ویدی خد ماف کا نام ماف کا ثم قال فقال رسول الله اتشفع في حد من حدود الله تدا الله د حق پجای کولو کی د حدود د الله دی او حق ورک ما ته تفارق نه ثم قال فحتطب و وی وی تقرير او ثم قال ثم قال تاسو تقرير شورو او ثم قال انما اهلك من قبلكم هلاك دي اصفو که تاسو نمخيو څه خبري انهم كانوا اذا سرقتهم الشريفه ترکوچی عزت ولختلیو بګی سر د پر د وای دا سراقې مضف او چې کم زوری بېونه غلاړه عقام لیله ح ده حد به بجارري کو دمال دا به خ ساسو غریب به کېبا و الله زما دی په خدای تهسممي لو ان ته بنت محمد قتلله ت تاو یا د فاتمه چې د محمد د کاغ غلا کی و ما بهغ لا کو داله داسې کا و که نه و الله يا لغي والله والله لو ان فاطمه تبنته محمدن سراقت لقاتت يدا والله والله لو ان فاطمه تبنته محمدن سراقت لقاتت يدا فاطمهت خدي محمد الرسول الله لولا شاغي غلاكر مداري لا تكون بالله سيدي لا سنك قوم تعري نبي السلام اريد نو خامتا في القبلة نو خام شاتذكر اشكار كيو او داو قبلي کی طرف کی فشط ذلك علی حتى رئی فی وجه نبی سن مانی او گلی دا چا په مختیولیدل کیلا شوا فقام فحقو بی دیے نبی سن باسیو اورای کی دنو دیوال ترتبو اورای دسے پلاس و او غراو فقال ان حداکم اذا قام فی صلاته کل یجب و ان او ینااج رب به و د لپه <سؤال> سر <سؤال> س اجاتې خبرې کوي ان نه رب به هو نه هو دله د د رب د دو د قم ل کو می نس ک د زانه الله ها نه د پله یر وق نه هدو کوم ک بههله سووکې <سؤال> کې تاسو او تحته قدمې یا د قدم لاندې سلپی زیادی سوری سمع اخذا طرف ردائی فبسکتی اے بیدا سندسادر طرف کنیسو او بایییی سمع رده اے داؤورا اتفاقیاتو نا دا داؤورا اگر آگلیمو سمع رده اے باعده و لا باعد فکالا او یفعل حکذا یا دیسیو کی دکا مخامت کانی سلطکی خیترہ سمع دکا زفردتو کانا یا او یا چنو حس پر سایه او امر بالمعروف والنهی عن المنکر هو فيما اذا كانت غير المسجد الجماعه ورفق اما في المسجد فلا يفسق الا في صلي الجماعه سواد جاني نظرته الجماعه غير ذكرى شغور النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرت ذكوا مقام محمود كثرت ذكوا ذكرت ذكوا هذا في لابي ذكوا لكنه تفليل نبي بس على له شي